Розділ 45. Обручка, яку Ред привіз із Англії, і справді виявилась великою. Такою великою, що Скарлет соромилася її носити. Їй до вподоби були яскраві й коштовні оздоби, однак цього разу Скарлет не покидало прикре відчуття, що всі скажуть і слушно, яка ця обручка вульгарна. Діамант посередині був у чотири карати, а круг нього містилося кілька смарагдів. Цей перстень сягав до у неї на пальці – і своєю вагою аж наче відтягував усю долоню. Скарлет мала підозру, що Ретові було не просто дістати такого персня, і що він, щоб допекти їй, зумисне наказав зробити його якомога крикливішим. Поки Рет не вернувся до Атланти і на пальці у неї не з'явилася вручка, Скарлет навіть нікому з рідні не говорила про свої наміри. І коли вона оголосила заручений, знялася справжня буря пліток та пересудів. Після цієї пригоди з куклу з кланом, Ред і Скарлет стали найнепопулярнішими серед городян. Звісно, коли не лічити янки та саквояжників. Скарлет не схвалювали ще й від того далекого дня, коли вона скинула жалобу почарзу Гамільтону. Несхвалення це посилилося через її зовсім не жіноче ставлення до тартаків, через її нескромність, коли вона показувалась на людях, бувши при надії. Та й з багатьох інших причин. Але коли Скарлет призвела до смерті Френка і Томі і наразила не на небезпеку життя ще кільканадцятьох чоловіків, несхвалення переросло у громадський осуд. Що ж до Рета, то він накликав на себе ненависть міста ще своїми спекуляціями під час війни і не став милішим для співгромадян, увійшовши в спілку з республіканцями по її закінченню. Проте як не дивно. Особливою ненавистю до нього прийнялись місцеві дами через те, що він урятував життя декому з найповажніших жителів міста. Це зовсім не означає, ніби жінки не хотіли, щоб їхні чоловіки лишилися живі. Їх украю бурювало інше, що вони мають завдячувати порятунок своїх чоловіків такому типові, як ред, та ще й мусять дотримуватись того негожого пояснення, яке він вигадав. Цілі місяці їм доводилось мовчки терпіти зневажливий сміх Янки. Дами висловлювались у тому розумінні, що якби Вретта справді душа боліла за куклу з клан, він придумав би, як пристойніше залагодити всю цю справу. Вони твердили, що він спеціально приплів сюди кралю Вотінг, аби зганьбити достойних городян. Отож, нема чого дякувати йому за порятунок чоловіків або ж прощати його давніші гріхи. Ці жінки такі відкриті до чужого лиха, такі чулі до біди ближнього, такі витривалі у скруті ставали невблаганними, як фурії, до кожного відступника, котрий порушив бодай найменший закон їхнього неписаного кодексу. Цей кодекс був простий. Схиляння перед конфедерацією, пошана до її ветеранів, вірність уставленим традиціям, гордощі в обостві, щирі обійми для друзів і небутня ненависть до Янки. А Скарлет і Ред з погляду жіноцтва заневажали всі до одного пункти цього кодексу. Чоловіки, що їм життя врятував Рет, намагалися задля пристойності та й спочуття вдячності якось стримати своїх жінок, хоч і не дуже вдало. Від Рета і Скарлет ніхто не був у захваті і до оголошення про майбутній шлюб, але тоді бодай ставились до них з формальною чемністю. А тепер навіть це стало неможливим. Новина про їхні заручини розкотилася містом як вибух, несподіваний і приголомшливий, і навіть найлагідніший з жінок пройнялись обуренням. Виходити заміж, ледве як за рік після Френкової смерті, в якій вона ж сама і винна. Та ще й за цього Батлера, власника публічного дому, співучасника янки і саквояжників у всіляких грабіжницьких бахінаціях. У одинці їх ще моглися, як так, терпіти. Але безсоромна спілка з Карлет і Рета це вже було понад усяку міру. Обоє вони підлі і ниці, їх слід би вигнати з міста та й годі. Атланта, можливо, поблажливіше поставилася б до них двох, якби звістка про їхні заручини не з'явилася в той час, коли ретові приятелі саквояжники і пристібаї зробилися ненависніші, ніж будь-коли в очах шанованих городян. Повсюдна ненависть до Янки та їхніх прибічників досягла тоді найвищого рівня, бо щойно під натиском Янки впала останнє твердиня Джорджії. Довготривала кампанія, що розпочалась, коли чотири роки перед тим Шерман посунув від Долтена на південь, нарешті завершилася цілковитою перемогою, і штат було упокорено остаточно. Минуло три роки реконструкції, які були трьома роками терору. Всі вважали, що становище таке погане, яке тільки може бути. Але тепер Джорджія виявила, що найгірша смуга реконструкції тільки починається. Протягом трьох років федеративний уряд силкувався нав'язати Джорджії чужі ідеї та чуже врядування. А що він мав до своїх послуг армію, то великою мірою досяг успіху в своїх замірах. Новий режим тримався тільки на багнетах – Штат був під владою Янки, однак лише скоряючись в силі. Політичні провідники Джорджі і далі обстоювали право штату вирішувати власні справи у згоді з місцевими поглядами. Вони безнастанно чинили опір усім спробам зламати їм хребта і примусити їх визнати диктат Вашингтона як закон штату. Формально уряд Джорджі ніколи не капітулював, але боротьба його була безперспективна і приречена на поразку. В цій боротьбі не йшлося про перемогу. Боротьба лише трохи відтягувала неминуче. Тепер уже в багатьох штатах неписьменні негри обіймали високі посади, а в законодавчих органах більшість належала неграм та саквояжникам. Проте Джорджія завдяки своєму впертому опорові досі ще уникала такого цілковитого приниження. Майже всі ці три роки капітолій штату залишався під контролем білих і демократів. Але оскільки всім вершили війська янки, урядовці штату могли хіба що протестувати і опиратись. Їхня влада мала номінальний характер. Вона тільки і того, що була в руках джорджіанців. А тепер і ця, остання цитадель, упала. Як ото чотири роки тому солдати Джонстона крок за кроком відходили від Долтемен до Атланти, так і демократи Джорджії, починаючи з 1965 року, мусили здавати позицію за позицією. Влада федерального уряду над штатом і життям його мешканців поступово більшала. Насильство чинилося за насильством, щораз численніші військові розпорядження звужували сферу дії цивільних органів. Кінець-кінцем Джорджа зійшла до рівня провінції, керованої військовими, і тоді вийшов наказ надати виборче право неграм без відносно до того суперечить це законам штату чи ні. Вибори губернатора відбулися за тиждень до оголошення заручень Скарлет і Рета. Демократи-південці висунули своїм кандидатом генерала Джона Гордона, одного з найлюбленіших і найшанованіших громадян Джорджії. Протистояв йому кандидат від республіканців Буллик. Вибори тривали не один день, а три. Негрів цілими шалонами перевозили з містечка до містечка і вони голосували дорогою в кожному населеному пункті. Буллик, ясна річ, переміг. Якщо Шерманове завоювання Джорджії викликало гіркий осуд у душах її мешканців, то завоювання місцевого капітолію за квояжниками Янки та неграми викликало таку гіркоту, якої ще ніколи не зазнавав штат, Атланта і вся Джорджія аж вирували від люті. А Ред Батлер же приятелював з ненависним булликом. Скарлет завжди байдуже до справ, що безпосередньо не зачіпали її особисто, ледве чи й помітила сам факт виборів. Рет не брав у них участі, а його стосунки з Янки лишалися такими, як і раніше. Але він усе-таки був пристібай та буликів приятель, і від цього нікуди було дітись. А Скарлет, вийшовши заміж за Рета, теж перейде до стану пристібаїв. Атланта тепер зовсім не збиралася бути толерантною чи вибачливою до когось там із ворожого табору. І коли розійшлася звістка про їхні заручини, в місті пригадали все лихе про цю пару і пустили в не пам'ять усе добре. Скарлет знала, як ця новина збурила Атланту, але не уявляла міри обурення городян, аж поки місіс Мерівезер спонукувана своїм гуртком при церкві, взяла на себе клопіт поговорити з нею заради її ж таки добра. Оскільки дорога ваша матінка не біжчиться, а мій ступ, як незаміжня, не має належного досвіду, щоб одне слово, щоб порушувати таке питання, то, я вважаю, за свій обов'язок застерегти вас, скарлет. Капітан Батлер не той чоловік, за якого може вийти заміж жінка з пристойної родини, він. Але він урятував від шибениця дітка Мерівезера і вашого небожа. Місіс Мерівезер відкопила губу. Тільки на годину тому в неї була дратлива розмова зі старим. Той закинув, що їй видно наплювати на його шкуру, коли вона не відчуває вдячності до Рета, хоч він і пристібать та негідник. Цього фігля він утнув, аби всіх нас виставити на посміх перед Янкі, правила своєї місіс Мерівезер. Ви, Скарлет, знаєте не гір за мене, який з нього пройти світ. Він завжди ним був, але тепер зробився вже й зовсім неможливим. Таких, як він порядні люди й на поріг до себе не пускають. Справді, це дивно, місіс Мерівезер. Адже у вашій вітальні він частенько бував у роки війни. І подарував Мейбл білу атласну сукню на весілля, хіба ж ні? Чи це я щось переплутала? Під час війни все складається зовсім інакше. І пристойним людям доводиться спілкуватися з усякими типами, які... І робилося то задля нашої благородної справи, тож воно все виправдано. А от ви, як ви, можете одружуватися з чоловіком, котрий не служив у війську і не сміхався з тих, хто йшов воювати? Але ж він служив у війську, як і всі інші. Він воював вісім місяців, брав участь в останній кампанії, бився під Франкліном, а в день капітуляції був з генералом Джонстоном. «Я цього не чула», – заявила місіс Маріва з роз'явною недовірою. «Але ж його не поранено», – докинула вона невідпорний аргумент. «Багатьох чоловіків не поранено». «Кожного, хто буде чогось вартий поранено. Я не знаю жодного такого, що не був поранений». Скарлетт уже не могла стриматись. «Тоді, мабуть, усі чоловіки, яких ви знаєте, такі дурні, що не міють вчасно сховатись від зливи або від граду куль. Я ось вам що скажу, місіс Мерівезер. І можете переказати це своїм кумасям, які встряють не у своє діло. Я збираюся вийти заміж за капітана Батлера і від свого наміру не відступлюся, навіть довідавшись, що він воював на боці Янки». Коли ця достойна Матрона виходила з дому, то навіть капелюшок її тіпався з люті, і Скарлет розуміла, що тепер в особі місіс Марівеза вона має замість до кірливої приятельки відвертого ворога. Але їй було байдужісненько, хоч би що та сказала чи зробила, це не могло допекти Скарлет, та і взагалі будь слова їй не обходили, за винятком того, що могла сказати мамка. Скарлет спокійно сприйняла непритомність Туб, коли стара дізналася про заручини, і не втратила самовладання, побачивши, як на цю звістку раптом постарів Ешлі. Бажаючи їй щастя, він силувався не зустрітися з нею поглядом. Вона глузливо усміхнулась, хоча й відчула деякі роздратування, одержавши листи від тіток Полін та Юлейлі з Чарльстона. На новиною вони обидві рішуче висловилися проти цього шлюбу який, мовляв, не тільки підірве її, Скарлетт, становище в товаристві, а й підважить їхнє також. А на слова за Мелані просто засміялася, коли та щиро зауважила їй. Звісно, капітан Батлер далеко краще, ніж багато хто про нього думає. Він так розумно і благородно повівся, рятуючи Ешлі, та і зрештою, він же воював за Конфедерацію. Але, Скарлетт, чи не краще було б тобі не поспішати задруженням? одруженням? Ні, хто б там і що не казав, їй було байдуже, за винятком того, що могла сказати мамка. Саме мамчині слова найдужче розрятували і її вразили. Я бачила, як ви робили всякі такі речі, що засмутили б міс Елен, коли б вона про них знала. І мені було дуже прикро на це дивитися. Але оце вже й зовсім засмучує. Вийти заміж за поганця, а то ж поганця, і не кажіть мені, що він доброго роду. Це нічого не значить. Поганці бувають з родовитих, і з голоти, а він і є поганець. Еге ж, місь скарлет? Я бачила, як ви одбили місце Чарльза у міздушки, хоч він вас зовсім не цікавив, і бачила, як ви вкрали міста Френка у власної сестри. І не озвалась ні словом, коли бачила всякі такі речі, що ви робили, як продавали погану деревину за добру, як обмовляли інших джентльменів, що торгують лісом, як роз'їжджали сама одна на спокусу вільним неграм, як довели місте Френка до загибелі, як тримали надголодь бідних в'язнів, аж вони висохли на скелети. Я не озвивалась ані словом, хоч міст Елен у землі обітованій могла б сказати мені «Мамко, мамко, не глядиш ти моєї дитини як слід». Егеш, мем, усе, те я терпіла, але цього вже не стерплю, між Скарлет. Ви не можете вийти за такого поганця і не вийдете, поки я жива. Я вийду за того, за кого схочу, – холодно, – відказала Скарлет. Здається, ти забагато собі дозволяєш, мамко. Бо і пора таки, коли я не скажу вам цього, хто скаже. Я вже думала над цим, мамко, і вирішила, що найкраще буде, як ти вернешся до Тари. Я дам тобі трохи грошей і… Мамка випросталась сповнена власної гідності. Я вільна, міс я Скарлет. Ви не можете мене кудись там послати, коли я цього не схочу. І як я вернусь до Тари, то хіба разом з вами? Я не покину дитятий міс Елен, і ніщо в світі не вижене мене звідси. І не покину онуків міс Елен, або якийсь там поганий цвідчим узявся їх виховувати. Тут я живу, і тут я лишусь. А я не дозволю тобі лишатись у мене в домі, і негречно ставитись до капітана Батлера. Бо я виходжу за нього заміж, і більш тут нема про що балакати. «Ні, тут є про що балакати!» – звільна відказала мамка, і її старечі вицвілі очі воєвниче зблиснули. «Тільки я ніколи не думала говорити цього рідній міс Елен, але вже послухайте. Ви, міс Скарлет, не хто як молиться в кінській збруї. Можна мулові натерти копити до і мідних цяцьок на збруй начепити і шкіру вичистити, щоб аж переливалася, і запрягти у гарний повіз. Але молу все одно буде мулом, і нікого він не ошука». Оце таки ви. У вас шовкові сукні, тартаки, і крамниця і гроші. І показуєте ви напородистого коня, але все одно ви мул мулом, і нікого ви не ошукаєте ані ну. І цей батлер так само він із доброго роду, і вигурями, як біговий кінь, а все одно він мул у кінській зброї, як ото ви – мулиця!» Манка кинула гострий погляд на свою господиню, а скарлет, тремтячи від образи і слова, не могла із себе видушити. Коли ви кажете, що хочете вийти за нього заміж, то так і зробите, бо ви вперті, як і ваш тато. Але затямте собі, місць Карлет, я вас не покину. Я лишуся тут і подивлюся, що у вас із цим вийде». І не чекаючи на відповідь, мамка обернулася і вийшла з кімнати, а голос їй прозвучав так лиховісно, наче вона прорекла «Стрінемось біля Філіп, тобто ще побачимо, як буде». Проводячи з медовий місяць у Новому Орлеані, Скарлет переказала йому слова мамки. На подив і обурення Скарлет, він тільки засміявся, почувши про у кінській збруї. «Я ще ніколи не чув, щоб глибоку істину було викладено так стисло», – зазначив він. «Мамка мудра, стара і одна з тих небагатьох, чию повагу і зичливість я хотів би завоювати. Але оскільки я мул, то навряд чи дочекаюся від неї і одного, і другого». Вона не схотіла взяти навіть 10 долорової монети, що я намагався тичнути її у своєму пошлюбному запалі. Рідко траплялись мені люди, серця яким не можна було б розтопити золотом. Однак мамка тільки глянула мені в очі, подякувала і сказала, що вона не відпущениця відпущені, цей мої грошей не потребує. Але чого вона так розпалилася? Чого всі вони розклопталися, мов кури, про мене? Це моя особиста справа, з ким я одружуюсь і як часто. Я ніколи не пхала носа до чужих справ. то чого вони до моїх пхають носа? Моя крихітко, світ вибачливий до всіх, тільки не до тих, хто заклопотаний виключно своїми справами. Але чому ти, – зняла крик, як пара на кицька, – ти ж не раз казала, що тобі байдуже якої, хто про тебе думки, то й це. Ти досить часто давала приводи для пересудів про себе у дрібних справах, отож нема чого дивуватись пліткам, якщо справа така поважна. Ти ж знала, що без них не обійдеться, коли виходила заміж за такого лотра, як я. Якби я був негідник без роду племені і без грошей, ніхто б так дуже не казився через мене. Але негідник, коли йому поталонило розбагатіти, це вже річ, звичайно, непрощена. Ти хоч би коли-небудь посерйознішав. Я цілком серйозно кажу, доброчестивим людям завжди прикро, коли не недоброчистивець, як от я, домагається успіху в житті. Так кинь лихом об землю, Скарлет, хіба ж не сказала ти якось, що хочеш мати купу грошей головним чином для того, щоб послати під три чорти всіх на світі. Оце ж тепер ти і маєш таку нагоду. Але саме тебе першого я й хотіла послати під три чорти, відказала Скарлет і залилась сміхом. І ти ще досі маєш таке бажання? Маю, тільки вже рідше, ніж колись. То можеш казати це мені щоразу, коли тобі закортить? «Зараз мені щось не дуже кортить тебе туди посилати», – промовила Скарлет, і, нахилившись, не недбало цмокнула чоловіка. Його темні очі прутко пробігли її обличчям, мимо сподіваючись побачити там щось. Не знайшовши цього, він рвучко засміявся. «Забудь про Атланту, забудь про цих старих пліткарок. Я привіз тебе до нового Орлеану розважитись і хочу, щоб тебе ніщо тепер інше не цікавило, крім розваг». І Скарлет стала розважатись. Розваг вона тепер мала більше, ніж навіть останньої своєї передвоєнної весни. Новий Орлеан був незвичайним і містом. І Скарлет розкошувала його принадами з таким запалом, як в'язень, помилуваний з довічного ув'язнення. Місто було в лабетах саквояжників, багато чесних людей втратили дах над головою. І не знали, де і коли матимуть змогу наступного разу попоїсти. А посадовіць губернатора обіймав негр. І однак цей новий Орлеан, що його Ред показував Скарлет, був найвеселішим місцем на світі. Люди, з якими вона зустрічалась, мали здавалося, вдосталь грошей і нічим не журилися. Ред познайомив її з десятками жінок, гарненьких жінок у барвистих строях і з випущеними руками, на яких не було найменшого сліду по важкій праці. Жінки ті сміялися при першій ріпчій нагоді і ніколи не розмовляли на одні поважні теми, і не згадували про тяжкі часи. А чоловіки, з якими вона тепер спілкувалася, такі ж були цікаві. Вони один перед одним поривалися танцювати з нею, і правили їй найвишуканіші компліменти, наче вона була молоденькою красуною, і взагалі були зовсім не такі, як чоловіки з Атланти. Погляд у цих чоловіків був як іврета, твердий і рішучий а очі повсякчас насторожені, мову людей, що надто довго жили серед небезпек і не могли дозволити собі безтурботності. Вони не мали ні минулого, ні майбутнього, і чемно ухилялись від відповіді, коли Скарлет, підтримуючи розмову, запитувала у них, де і ким вони були перед Новим Орлеаном. Уже саме це дивувало – Бо в Атланті кожен респектабельний новоприбулиць вважав за належне якнайшвидше викласти власні вірчі грамоти, з гордістю розповідаючи про свій дім та родовід, силкуючись простежити, звивести плети вородинних зв'язків, що поширювалися на весь південь. Натомість ці чоловіки були неговіркі і слова в балачці добирали виважено. Часом, коли Ред бував з ними сам, а Скартот сиділа в сусідній кімнаті, до неї долинали сміх та оривки речень, які нічого їй не говорили. Чулись окремі слова, незвичні назви. Куба і Насау в дні блокади, золота лихоманка і гонитва за ділянками, контрабанда, зброї і морське піратство, Нікарагуа і Вільям Вокер, той, що його розстріляли під муром у Трухільйо. Одного разу її несподівана поява в кімнаті урвала розмову про долю заколотників, яких очолював Квонтріл. Вона тільки встигла розчути імена Френка та Джессі Джеймса. Але всі чоловіки мали добрі манери і бездоганного крою вбрання, і ставились до неї вочевидь захопливо, тож Скарлет не дуже переймалася, що вони живуть виключно сьогоденням. Для неї важило тільки те, що це ретові приятелі, що у них чималі будинки і гарні коляски, що вони возять її з ретом по місту, запрошують на вечері, влаштовують прийоми на їхню честь, отож Скарлет вони дуже подобалися. Рета вельми втішала, коли він почув це від неї. «Я так і гадав, що вони тобі сподобаються», – зауважив він зі сміхом. «А чому б вони мали мені не сподобатись?» Сміх його, як завжди, збудив в ній підозри. «Та тому, що всі вони – сама сірота, паршиві вівці, махлярі. Вони всі авантюристи босокояжницькі вискочні. Вони збили гроші на спекуляції харчами, як і твій сповнений любові суджений, або на сумнівних урядових контрактах, або ж через якісь темні оборудки, до яких краще і не доскіпуватися». «Я не вірю. Це ти просто дражниш мене. Вони ж наймиліші люди. Наймиліші в місті люди голодують», – відказав Ред. «І з гідністю доживають віку в халупах, куди мене, я певен, і на поріби не пустили». «Розумієш, моя Люба, у часи війни я промишляв тут деякими брудними справами, а в місцевих мешканців біса добра пам'ять. Ти, Скарлет, разу-раз мене тішиш. У тебе небоякий хист добирати собі невідповідних приятелів і невідповідні речі». Але ж вони твої друзі. Ну, мені якраз до вподоби махлярі. У ранній молодості я був шулером на річному параплавчику, тож розуміюся на таких людях. Але я знаю їм ціну. Тоді як ти, він знов засміявся. Не маєш нюху на людей. Не розрізняєш, де мізерне, а де велике. Часом я собі подумаю, що єдині справжні дами, з якими ти спілкувалася, це були твоя мати і міс Меллі. Хоча жодна з них, здається, не справа на тебе ані найменшого впливу. Меллі, та ж вона бридка, як розтоптана пантофля, і сукні в неї завжди якісь пожмакані, і слова за себе вона спроможна сказати. Тільки не влаштовуй мені сцен ревнощів, ясна пані, самої вроди, як і вбрання замало, щоб жінка стала справжньою дамою. Та невже, ось почекай, нарете, Батлер, і я покажу тобі. Тепер, коли я, коли ми маємо гроші... Я стану найпишнішою дамою, яку ти будь-коли бачив. Цікаво буде на це подивитись, озвався він. Але набагато привабливішими, ніж люди, з якими зустрічалась тут Скарлет, виявилися сукні, що їх купував для неї Ред, сам добираючи кольори, тканину, крій. Криноліни тепер уже вийшли з моди, і нові моделі були просто чарівні. Спідниці стягнені донизу, а складки на турнюрах оздоблені гірляндами квітів, стяжками і каскадами мережів. Скарлет згадувала скромні криноліни часів війни і трохи знічувалась від цих нових спідниць, що випинали її живіт. І ще ж – пресимпатичні маленькі капелюшки. Вони, власне, були не капелюшки, а пласкі беретики, збиті на бакири, обсаджені зверху плодами та квітками, розмайними пюріїнами і стрічками – вона ще купила була накладні буклі, щоб доточити до вузла свого зачесаного волосся, яке виступало на потивитись під капелюшка, але ред, як це не прикро визнати, узяв і з великого розуму спалив їх. А тонка монастирського пошиття білизна, яка вона чудова, і скільки комплектів її накупила Скарлетт? Денні нічні сорочки і нижні спідниці з найтоншого льону, оторочені пригарною вишивкою з безлічю дрібненьких брижів. І ще атласні черевички, які придбав для неї Ред, з підборами на тридюйми дюйми та великими блискучими пряжками спереду. І шовкові панчохи, цілий тузінь їх і жодної пари з бавовняним верхом. Це ж таке багатство! Вона запопадливо купувала один за одним подарунки для рідні пухнасте щеня Сен-Бернара для Вейда, який віддавна мріє про такого песика, перські кошеня для Бо, кораловий браслет для маленької Елли, важке кольє з дармовисами із селеніту для дітоньки Туб, повний шекспір для Мелані і Ешлі, розшита ліврея та ще високий кучерський циліндр з квітичкою для дядька Пітера, крам на сукні для ділсі куховарки, коштовні презенти для всіх у тарі. А що ти купила для мамки? Запитав її Ред, дивлячись на купу подарунків, розкладених на ліжку в їхньому готельному номері і виносячи щеня з кошеням до гардеробної. «А нічого? Вона така поганюча? Чого я купуватиму їй подарунка, коли вона обізвала нас мулами? А чому ти так обурюєшся, чуючи правду, моя крихітко? Ти повинна щось купити мамці. Ти розіб'єш їй серце, якщо нічого не подаруєш. А такі серця, як у неї?» занадто цінні, щоб їх розбивати. Нічого я їй не привезу, вона не заслужила. Тоді я сам куплю їй дарунка. Пригадую, моя нянька завжди казала, що коли вона вознесеться до раю, то хотіла б мати на собі нижню спідницю з такої цупкої тавти, яка стоїть лубом і шелестить при найменшому поросі. Господь Бог тоді подумав би, наче її пошити з янгольських крилець. Я куплю мамці червоної тавти і замовлю з неї елегантну нижню спідницю. Вона не прийме її від тебе. Вона швидше помре, ніж ту спідницю одягне. Я не сумніваюся, але все-таки я це зроблю. Кравниці в Новому Орлеані були такі розкішні і заманливі, і ходити по них з ретом було так цікаво. Та й обідати з ним теж було небо як цікаво, і навіть більш захоплювало, ніж відвіданий кравниць бо він знав, що замовити і як воно має бути приготовлене. Новиною для Скарлет, і то дуже збудливою, виявилися вина, лікери і шампанські у Новому Орлеані, бо ж вона досі знала тільки ожинове і виноградне вино домашнього виробу та непритомне бренді «Тітонькі Туб». Але все перевершували страви, що їх замовляв Ред. Наїдки – це було найкраще з усього, що мав новий Орлеан. Пригадуючи гіркі голодні будні в тарі і пізніші нестатки, Скарлет відчувала невтоленний голод на ці смачнющі страви. Суп із стручків бамії, креольські креветки, голуби у вині, устриці у хрусткому тісті під сметанним соусом, гриби, солодке м'ясо, гусяча печінка, риба вигадливо засмажена у проолійному папері і цитрини. Апетит у Скарлет був невстимий, бо тільки-но вона згадувала вічний тоярахіс та сушений горох та солодку картоплю в тарі, як зразу ж ладна була з новою силою накидатись на креольські потрави. «Ти їси, наче в останнє в житті», – зауважив їй якось Ред. «Не вишкрібай усе старілки, Скарлет. Запевняю, тебе на кухні ще є. Досить лише сказати офіціантові». Якщо ти не перестанеш об'їдатись, то розбухнеш, як кубинська матрона, і мені доведеться взяти розлучення з тобою. Але вона тільки показала йому язика і замовила ще одне тістечко, щедро натоптене кремом і полити шоколадом. Якою втіхою було витрачати волю грошей і не оглядатися за кожним центом, наощадити на кожному кроці, то на сплату податків, то на купівлю мулів. Якою втіхою було перебувати в товаристві людей веселих і багатих, а не таких, як благородній убогі атлантці, якою втіхою було носити шелестки, грезетові сукні, що вирізняють твій стан і виставляють на видноту всю шию та руки і значну частину грудей, і знати, з яким захватом дивляться на тебе чоловіки. І якою втіхою було їсти все, що хочеш, не наражаючись на докір, що дамі мовляв, це не личить. І пити шампанського скільки душа запрагне. Коли скарлет вперше перебрала міру з питвом, то вранці після пропудження їй дуже тріщала голова. І було трохи соромно, що на зворотній дорозі до готелі, їдучи у відкритому екіпажі вулицями Нового Орлеана, вона голосно виспівувала «Гарний стяг, наш голубий». Вона ще ніколи в житті не бачила захмелілої дами. Єдина п'яна жінка, яка трапилася їй на очі, була Вотлінг того дня, коли впала Атланта. Скарлет не могла погляду підвести на Рета, такий пік її сором, але його ця пригода, здавалося, тільки розважила. Хоч би що Скарлет робила, він сприймав це як забавку, так, наче вона була грайливим кошеням. Їй подобалося з'являтися на людях у двох з Ретом, адже він був дуже привабливий. Раніше вона ніколи не думала про те, який у нього вигляд, бо в Атланті всі дружно осуджували вади Рета і ніхто не звертав уваги на його зовнішність. Але тут, у Новому Орлеані, вона не могла не помічати, як часто жінки дивляться йому вслід або бентежаться, коли він схиляється над їхніми долонями. Усвідомлення того, що на її чоловіка звернені погляди інших жінок, які, можливо, заздрять їй, сповнювало з Карлет гордістю, коли вона ступала поряд з ним. «А з нас таки гарна пара», – задоволена думала вона. Так, Рет мав рацію, коли казав, що шлюб може дарувати багато втіхи. І не тільки в тихі, але й багато чого повчального, як на Скарлет. Це все навіть само собою було дивне, бо їй здавалось, що життя вже нічого нового не може їй відкрити. А тепер вона почувала себе, мов дитина, який кожен день приносить щось нове. Найперше Скарлет виявила, що одруження з Ретом було зовсім не схоже на одруження з Чарзом або Френком. Ті двоє поважали Скарлет і остерігалися спалахів її темпераменту. Вони запобігали у неї ласки, якою вона обдаровувала їх, коли мала на те охоту. Редже не боявся її, та й поважав не дуже, як не раз їй здавалося. Він виробляв з нею що хотів, а коли їй це не подобалось, брав їй насміх. Вона не кохала його, але жити з ним, безперечно, було дуже цікаво. Найбільше вражало в ньому, що навіть під час вибухів пристрасті, приправлених інколи жорстокістю, інколи в'їдливою іронією, він начебто ні на мить не здавався цілком на волю емоцій, а все тримав себе у руках. Мабуть, це тому, що він не закоханий у мене по-справжньому, думала вона, не маючи нічого проти такого стану справ. Я би не хотіла, щоб він у чомусь втратив самовладання. Але все-таки думка про можливість цього неабияк обияк збуджувала Скарлет. Живучи з Ретом, вона дізналась чимало нового про нього, хоч раніше їй здавалось, що знає вона його дуже добре. Вона дізналася, що голос його може бути шовковистим, як котяча шерсть, а за хвилину стати шорстким і сипати прокляття. Він міг начебто щиро і схвально змальовувати прояви мужності, честі, цноти і любові, з якими йому доводилось стикатись у своїх житейських бувальцях, і тут таки з холодним цинізмом ошелешити якою-небудь соромітною історією. Вона розуміла, що чоловік не мав би розповідати таких речей своїй жінці – але вони розважали скарлет, промовляючи до приземлених і грубших сторін її натури. Коротку хвильку він міг бути ревним, мало не ніжним коханцем, а тоді враз перекидався на гузливого чорта, що зривав накривку з легкозаймистого пороху її емоцій, підпалював гніт і тішився, як вона вибухала люттю. Вона переконалася, що ретові компліменти завжди були двосічні і що навіть до найчуліших виявів його почуттів, Треба ставитися засторогою. Власне, протягом тих двох тижнів у Новому Орлеані вона дізналася про нього все, окрім того, який він насправді. Бувало, вранці він відпускав покоївку, сам приносив сніданок на таці і годував її, мов, дитину. А тоді брав в неї щітку і розчісував їй довге темне волосся, аж воно починало потріскувати і скритись. А іншого ранку... Безцеремонно розбурхував її з глибокого сну, стягуючи ковдру й лоскочучи її голі підошви. Іноді він вислуховував з виразним зацікавленням подробиці її ділових операцій, схвально притакував, яка вона тямуща, або обзивав її сумнівні оборудки чистим ошуканством, грабіжництвом з великої дороги і здирством. Він водив її на вистави і під час дійства дозволяв пошепки, що, мовляв, Бог запевне не свалив би таких розваг, та до церкви, впівголосу забавляючи всякими непристойними жартами, а потім дирікав, чого вона сміється. Він підохочував її не критися з думками, бути легковажною і зухвалою. Вона перейняла у нього звичку говорити у щіпливі слівця і сардонічні фрази і охоче вживала їх, оскільки це давало їй перевагу над іншими людьми. Але вона не мала властивого йому почуття гумору, яке злагіднювало його в'їдливість і не вміла так усміхатись, як Рет, коли здавалося, що, беручи на глузи інших, він глузує й самого себе. Він спонукав її до забав, хоч вона майже забула, як це робиться. Життя бо для неї було таке серйозне й гірке, а сам він знав, як бавляться, і поривав її бавитись разом із ним. Однак Рет ніколи не тіжився, як хлопчак. В усіх своїх вчинках він тримався по чоловічому і ніколи не дозволяв, щоб вона про це забула. Їй не сила було глянути на нього з висоти своєї жіночої переваги, ви бачили б при цьому сміхаючись, як, звичайно, всміхаються жінки перед вибриками чоловіків, які в душі зостаються хлопчаками. Це дратувало її трохи, коли вона задумувалась. Так приємно було б відчути свою перевагу над ретом. Усіх інших чоловіків, відомих їй, вона могла збувати напівзневажливим, ну й дитина. Свого батька, близнюків Тартонів, охочих до під'юджувань та всіляких авантюр, задиристих, мов діти, малоростків Фонтенів, Чарльза, Френка, всіх тих, що залицялися до неї під час війни. Власне, всіх до одного, крім Ешлі. Тільки Ешлі і Рета вона не могла збагнути, не могла підбити під себе, бо вони обидва були дорослі і позбавлені хлоп'ячості. Вона не розуміла Рета і не намагалася зрозуміти, хоч деколи помічала в ньому щось таке, перед чим губилася. Часом він якось так дивно поглядав на неї, коли йому здавалося, що вона не бачить. Обернувшись раптово, вона, бувало, перехоплювала його погляд, пильний і напружений, сповнений чекання. – Чого ти так на мене дивишся? – запитала, раз вона роздратовано. – Не мовкіть на мишечу нору. Але обличчя його, як стій, змінилося, і він тільки засміявся. Невдовзі Скарлетт забула про цей випадок і більше про нього не думала, як і взагалі про вдачу Рета. Надто вже він був непередбачуваний, щоб сушити цим голову, а життя стало таке ж приємне за винятком тих хвилин, коли вона згадувала Ешлі. Рет, однак настільки заполонив її життя, що їй не дуже й було, коли згадувати Ешлі. У день Ешлі майже ніколи не зринав у її думках. Зате вночі, коли Скарлетт складалася спати, перевтомлена танцями, а голова в неї паморочилася від надміру шампанського, отоді з'являлися думки про Ешлі. Часто, лежачи сонно в ретових обіймах при світлі місяця, що падало на ліжко, вона думала, як чудово жилося б, якби це руки Ешлі так міцно пригортали її, якби це Ешлі занурював обличчя, в її чорне волосся огортав її косами собі шию. Думаючи так, вона одного разу зітхнула і обернулась лицем до вікна, і за мить відчула, як важка рука під шию в неї напружилась і ствердла. А серед тиші почувся голос Рета. А щоб тебе чорти забрали з твоєю брехливою дрібною душею разом. І він, підвівшись, одягнувся і вийшов з кімнати. Глухий до її здивованих протестів та запитань. Вернувся Рета уранці, коли вона снідала у себе в номері, пожмаканий, п'яний у дим і в найв'їдливішому настрої, і навіть не вибачився і не пояснив ніяк своєї відсутності. Скарлет не стала його розпитувати, і була з ним дуже холодна, як і годилось ображеній дружині. А скінчивши сніданок, вдяглася під Ретовим гнітичим поглядом і вибралася в обхід крамниць. Коли вона повернулася, його вже не було. З'явився він тільки перед вечерею. Трапеза проходила в цілковитій мовчанці, і скарли цілкувалася не зірватись, бо це була остання їхня вечеря на Новому Орлеані. І їй хотілося волю поласувати лангустами, хоч їсти їх на очах у Рета було не дуже приємно. Однак вона впорала чималеньку лангусту і випила добрячу порцію шампанського. Можливо, саме ця сполука і спричинила, що до неї ту ніч повернувся її давній кошмарний сон. Вона прокинулась з плачем, мокра від холодного поту. Вона знову опинилась в тарі, у сплюндрованій тарі. Мати була нежива, і з нею відійшла вся сила і мудрість світу. І ніде на цілій землі. Не було ні душі, до якої вона могла б звернутися, не могла б покластись. Її переслідували щось страхітливе. І вона бігла, бігла, аж серце мало не розривалося, бігла крізь густу клубочисту млу, щось вигукуючи, на осліп шукаючи якогось незнаного прихистку, що крився десь у навколишньому тумані. Ред був схилений над нею, коли вона прокинулась. Він без жодного слова підхопив її на руки, мов мало дитину, і пригорнув до себе – Тверді його м'язи ніби додавали їй сили, його безсловесний шепіт вселяв занепоко... заспокоєння, і врешті схлипування її стихло. Ох, Рете, мені було так холодно, і голод доймав, і втома, і я не могла знайти його. Я бігла і бігла крізь імлу, і все не могла знайти його. Чого його, голубко? Я не знаю, якби що я знала. Це той самий твій давній сон? Так. Він лагідно поклав її на ліжко, пошародів у темряві і запалив свічку. В цьому слабенькому світлі обличчя його з гострими обрисами і налитими кров'ю очима, бо вони проникне, в камінь. Під його сорочкою, розчібліною до пояса, проступали смугляві груди в густому чорному зарості. Скарлет, усе ще тримтячи зі страху, подумала, який він дужий, якою певністю віє від нього, і прошепотіла – обійми мене, Рете. Дорогенька моя, вирвалась у нього, і він знов, узявши її на руки, сізнув з неї на широке крісло. Ох, це ж так страшно, коли допікає голод. А вже ж страшно, коли сниться голод після вечері з семи страв, включаючи й величезну лангусту. Він усміхнувся, але цим разом лагідно. Ох, я просто біжу і біжу. І женуся, і сама не знаю, за чим. Воно весь час криється десь в імлі. Я певна, що якби знайшла його, то відчула б себе назавжди в безпеці. І вже ніколи не зазнавала б ні голоду, ні холоду. А що воно таке? За чим ти женешся? Людина чи щось інше? Не знаю. Я ніколи не думала про це. А як ти гадаєш? Мені коли-небудь присниться, що я добралась до того безпечного прихистку. – Ні, – відказав він, погладжуючи її розкудлене волосся. – Мабуть, що ні. У снах такого не буває. Але мені здається, що коли ти призвичаєшся до безпеки і тепла, і доброго харчування день у день, цей сон перестане тобі снитися. А я вже подбаю, щоб ти, Скарлет, жила в безпеці. – Ти такий милий, Рете. – Дякую хоч за окрушений з банкетного столу, пані Багачко. – Скарлет, я хочу, щоб ти щоранку, прокинувшись, проказувала. Я вже ніколи в житті не голодуватиму і ніяке лихо мене не спіткає, поки ред буде зі мною, а уряд Сполучених Штатів у владі. Уряд Сполучених Штатів? обурено перепитала вона, випростуючись у нього на колінах, все ще з мокрими від сліз щоками. Колишня конфедерацька скарбниця набралася цноти. Більшість цих грошей я вклав в урядові облігації. А хай їм чорт. скрикнула скарлет, забувши про свої недавні страхи. «То ти хочеш сказати, що віддав свої гроші в позичку Янки?» «Ще й під добрий відсоток». «Та хоч би під сто відсотків мені начхати, ти би негайно продати ці облігації. Це ж подумати, щоб Янки користувалися твоїми грішми». «А куди я їх діну?» – запитав він, усміхаючись, бо ж помітив, що в очах у неї вже нема страху. «Куди? Ну, скажімо, придбай ділянку біля п'яти променів. Закладаюся, що за свої гроші ти міг би скупити там геть усе навкруги». Дякую, але мене цікавлять п'ять променів. Тепер, коли закояжники повністю посіли в Джорджії, чого завгодно можна сподіватись. Я не маю найменшого бажання віддати щось на поживу цим канюкам, що злетілися до Джорджії з півночі, сходу, півдня і заходу. Звісно, я з ними заодно, яке годиться доброму Простіваєві, але довіряти їм я не довіряю. І не вкладатиму своїх грошей у земельні ділянки. Я волію державні облігації, їх можна сховати а землі так легко не сховаєш. Отже, ти вважаєш? – почала вона, аж збліднувши на думку про свої тартаки та крамницю. Я не знаю, але немає такого неполоханого вигляду, Скарлетт. Наш чарівний новий губернатор – мій добрий приятель. Просто часи тепер непевні, і я не хочу вкладати в нерухомість надто багато своїх грошей. Він пересадив її на одне коліно, відхилився назад, дістав сигару і запалив. Скарлет сиділа, дригаючи голови ногами і дивлячись, як грають м'язи на його смуглявих грудях, і страхи її зовсім розвіялись. І коли вже у нас зайшла мова про нерухомість, то я хочу тобі сказати, Скарлет, що збираюсь побудувати особняк. Френка ти могла загнати в будинок Містуб, але мене на це не підіб'єш. Я не думаю, що зможу витримувати її млості по тричі на день. І крім того, я певний, що дядько Пітер швидше вб'є мене, ніж дозволить мешкати під священним дахом Гаммельтонів. А міс Туб може запросити до себе міс Індію Вілкс, щоб та відганяла її приводів. Повернувшись до Атланти, ми оселимось у весільному номері готелю «Національ», поки наш будинок докінчать. Перед від'їздом з Атланти я залагодив купівлю великої ділянки біля будинку Лейденів на Персиковій вулиці. Знаєш, де це? Ой, Рете, це ж чудово! Я так хочу мати свій власний будинок, і щоб великий був. Нарешті ми хоч у цій справі дійшли згоди. А чи сподобалася б тобі отинькована біла споруда, оздоблена чавунним литвом, як тутешні креольські будинки? Ой, ні, Рете, тільки не таку старомодну, як ці новорландські будівлі. «Я знаю, який саме будинок я хочу. Щоб був у новітньому стилі, такий, як я бачила на малюнку. Де ж це?» «Ага, в гарперовому тижневику. Щось схоже на швейцарське шале». «Швейцарське що? Шале». «Скажи по літерах». Вона сказала всі п'ять літер. «Охо-охо», – зітхнув він і погладив вуса. «У цього будинку дуже гарний вигляд. Він має високий дах і мансарду, зубчастого градку вгорі і дві вешки по боках, покриті фігуристим гонтом, а у вешках віконечка з червоними і синіми шибками. Все таке модне!» «А на ганку, сподіваюся, різьблені поруччя?» «Так». «Із дашка над ганком звисає різьблення?» «Так. Ти, мабуть, бачив такий будинок?» «Бачив, але не в Швейцарії». Швейцарці дуже розумний народ і вельми чутливі на красу в архітектурі. Ти справді хочеш будинок у такому роді? Отак. Я гадав, що спілкування зі мною позитивно вплине на твій смак. Але чому не будинок у креольському стилі або колоніальному з шістьма білими колонами? Я ж кажу тобі, що не хочеш, щоб він був брудкий і старомодний. А всередині... Нехай будуть червоні шпалери на стінах і червоні оксамитові портьєри над усіма розсувними дверима, і щоб скрізь були дорогі меблі з горіхового дерева, а на підлозі розкішні м'які килими і. охре, та ж усі позеленіють від заздрощів, коли побачать наш будинок. А чи конче треба, щоб нам усі заздрили? Хоча, як тобі цього хочеться, нехай зеленіють. Тільки чи не спадало тобі на думку, скарлет, що це певний несмак. Так марнотратно обереджати будинок, коли всі навколо в обостві. «А я цього хочу!» – вперто заявила вона. «Я хочу, щоб усім моїм недоброзичливцям аж закрутило в носі. І ми влаштовуватимемо великі прийоми, щоб усі городяни стали шкодувати, що говорили про мене всякого Гедоту. Але хто ж тоді приходитиме на наші прийоми?» «Та всі, а як же інакше?» «Сумніваюся, стара гвардія помирає, але не здається». Охрете, це все порожні слова, коли маєш гроші, всім ти любий. Тільки не південцям грошовитому спекулянтові важче пробитися до порядних віталень у місті, ніж верблюдові пролізти крізь голки. А щодо пристібаїв, цебто мене з тобою, моя крихітко, то нам ще поталанить, якщо люди не плюватимуть нам у слід. Але коли вже ти так хочеш спробувати, я тебе підтримую, Люба, і вельми буду тішитись, як ти поведеш свою кампанію. А оскільки ми завели мову про гроші, дозволь, я зв'язую тобі деякі речі. Ти матимеш стільки грошей на будинок, скільки потребуватимеш, і не всякі там свої фанаберії також. І якщо ти любиш коштовності, то матимеш і їх, тільки вибиратиму я сам. У тебе такий пригидкий смак, моя крихітко. І все, що ти схочеш для Вейда та Елли. А якщо у Вілла Бентіна будуть клопоти з бавовною, я залюбки підтримую таку кулюбу тобі плантацію в окрузі Клейтон. «Це досить порядно, Егеш. Отак, ти дуже щедрий. Але слухай уважно. Жодного цента на крамницю і ані одного цента на ці твої скіпкові тартаки». «Ох!» – не стрималась Скарлет і посмутніла. Увесь медовий місяць вона міскувала над тим, як витягти з нього тисячу доларів, потрібних їй на купівлю ще п'ятдесяти футів землі для розширення складу деревини. Мені здавалося, що ти завжди похвалявся широтою поглядів і що тебе не обходять людські поговори про мої ділові інтереси. Аж виявляється, ти такий самий, як і решта чоловіків. Боїшся, щоб люди не сказали, що в нашій родині я верховода. Ніколи і ні в кого не виникне сумніву щодо того, хто верховодить у родині батлерів. Протягло мовив вред. А що дурні скажуть, мене не цікавить. Коли хочеш знати, то я так погано вихований, що пишаюся, маючи кмітливу жінку. Я хочу, аби ти й далі заправляла своєю крамницею та тертаками. Вони належать твоїм дітям. Коли Вейд виросте, йому не дуже приємно буде лишатись на утриманні відчима, і він зможе перебрати на себе ці твої заклади. Але мого жодного цента не піде на крамницю і на тертаки теж. Чому? Тому що я не збираюся своїм коштом утримувати Ешлі Вілкса. Ти знову своєї. «Ні, але ти спитала про мої мотиви, і я тобі пояснив». І ще одна річ. Не гадай собі, ніби зможеш обдурювати мене з рахунками на свої вбрання та наведення дому, щоб у такий спосіб заощадити грошей на купівлю зайвих мулів або ще одного тартака для Ешлі. Я пильно стежитиму за твоїми видатками. А що, скільки коштує, я вже знаю». «Ох, та не вдавай з себе таку ображену. Ти на це здатна. На тебе це цілком схоже». Я взагалі думаю, що ти на що здатна, коли йдеться про Тару або Ешлі. Щодо Тари, то я не заперечую. Але Ешлі я рішуче викреслюю. Я попускаю вішки, моя крихітко, однак не забувай, що в мене є вуздечка і остроги».